Para pemirsa, kaum muslimin dan muslimat, para pendengar di mana saja antum berada. Semoga Allah Tabaraka wa Taala senantiasa membimbing kita semua pada jalan kebaikan serta memberikan pertolongan dan kemudahan kepada kita di dalam menjalani hidup ini dalam rangka berubudiyah kepada Allah Tabaraka wa Taala. Allahumma amin. Alhamdulillah segala puji dan syukur hanya milik Allah atas segala ni'mat dan karunia tidak terhitung banyaknya atas segala limpahan rahmat yang meliputi kehidupan kita semuanya setiap saat dan waktu kita selalu berada di dalam ni'mat dan karunia Allah tabaraka Taala terutama sampai saat ini dan di tanggal dua muharram ini tahun 1442 Hijriah dari tahun 1441 ya berubah menjadi 42 angkanya semakin bertambah tapi hakikat umur semakin berkurang suatu perjalanan dalam hidup kita melikuti atau mengikuti perputaran roda kehidupan yang Hari demi hari Silib bergantinya waktu Terjadinya perubahan Dalam hidup ini Sesungguhnya Hal itu merupakan nikmat yang Allah berikan pada kita Dan di waktu yang sama Merupakan ujian Siapakah yang lulus di antara kita Menjalani kehidupan tersebut Dan siapakah yang bisa menjadikan umur kesempatan yang diberikan oleh Allah untuk selalu meningkatkan ketakwaan dan mempersiapkan bekal menuju Allah Tabaraka wa ta'ala oleh karenanya kita memohon kepada Allah dengan hati yang penuh dengan rasa kesyukuran di waktu yang sama yang senantiasa juga diliputi oleh kekhawatiran kita bersyukur masih bisa hidup Tapi kita khawatir Apakah Kita bisa Dalam keadaan Sehat wal-anfiyat Sehingga bisa berubudiah Atau kita diuji oleh Allah Dengan berbagai ujian Kemungkinan kebanyakan kita Tidak bisa bersabar dalam menghadapinya Oleh karenanya Mari sejenak kita Introspeksi diri Dan Mengambil pelajaran dari apa yang telah berlalu untuk menatap masa yang akan datang dengan penuh pertolongan, harapan, optimisme, kesungguhan untuk meraih kemuliaan di sisi Allah Taala. Alhamdulillah atas segala ni'mat tersebut. Alhamdulillahi awalan wa akhirah wa zahir wa batinah. Kemudian salawat dan salam untuk nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Yakhata iman para pemirsa rahimakumullah. Pada hari ini insyaallah kita mengakhiri kajian kita yang berkaitan dengan akidah Syarh Aqidah At-Tahawiyah. Semoga ini merupakan ya, penutup yang mulia, yang baik, hitam, humisk Sehingga kita memohon kepada Allah Ketakwaan, keistiqamaan Selalu dicurahkan oleh Allah kepada hati kita Allahumma amin Ikhwat Al-Iman, para misal rahimakumullah Pembahasan yang terakhir yang kita jelaskan yaitu permasalahan yang berkaitan dengan pemikiran-pemikiran yang kontradiktif yang menyimpang dari ajaran Islam dari sunnah Rasul SAW sikap yang berlebihan ogulu, dan sikap meremehkan Kemudian antara tashbih dengan taatil, antara jabar wal qadar. Ya, jabar mengatakan manusia terpaksa, qadar mengatakan manusia menciptakan perbuatannya. Antara al amnu wal iyas yang merasa aman dan merasa ya sifatnya pesimis. <coughs> Tapi setelah itu, ya, al Imam Ujafrat Tahawi rahimahullah menjelaskan ya memberikan kata penutup ya mengakhiri apa yang beliau jelaskan dari awal ya yang mengatakanlah akidah Ahlussunnah wal Jamaah ya bayan akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang diyakini oleh imam Ahlussunnah ya Imam Yusuf dan imam-imam Ahlussunnah yang lainnya ya kemudian Setelah beliau menyebutkan diantara pemikiran-pemikiran yang kontradiktif tadi beliau menyebutkan ya yeah. fa <tuh> <tuh> hada dinuna dinuna fa hada dinuna wa i'tiqaduna zahiran wa batina wa nahnu bura'ao ila Allah min kulli ma khalafa alladheena dhakarna alladhee dhakarnahu wa ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان ويختم لنا به ويعصمنا من الأهواء المختلفة والأراء المتفرقة والمذاهب الردية مثل المشبهة أو مثل المشبهة والمؤتزلة والجهمية والجبرية أو الجبرية، نعم، اللي بيتبقى الجبرية، نعم، والقدارية وغيرهم من الذين خالفوا السنة والجماعة وخال وحالفوا الضلاله ونهن منهم براء وهم عندنا ضلال وأردباء huwa ardiyya na'am wa indahum wa hum indana dullalun wa ardiyya wa billahi al-ismatu wat tawfiq. Maksudnya inilah ya agama dan aqidah kami. Secara lahir ya yeah, zahir dan batin. Dan kami berlepas diri dari ya dari orang-orang yang menyelisih akidah yang telah kami sebutkan dan yang kami jelaskan kami memohon kepada Allah taala semoga Allah menetapkan kami di atas iman dan mengakhiri kehidupan kami dengan iman semoga Allah menyelamatkan kami dari hawa nafsu yang bermacam-macam dan pemikiran yang beraneka ragam wal-mahad madahibir dan madhab-madhab yang celak madhab yang celaka seperti al-musyabihah Wal-Mu'atazilah Jahmiyah jabriyah, Qadariyah Dan selain mereka ya, Dari kalangan orang-orang yang menyelesai sunnah dan jemaah Dan yang terjatuh ke dalam kesesatan Kami berlepasti dari mereka Dan mereka menurut kami adalah dullal iaitu menurut ahli sunnati wal jemaah adalah orang-orang yang telah sesat wa ardiya iaitu orang-orang yang telah celaka Allah tempat bergantung dan memohon taufik. itu perkataan Imam Abu Ja'far At-Tahawi Rahimahullah Ya khutaliman parwisa Rahimahkumullah jadi setelah Imam Abu Ja'far At-Tahawi menjelaskan dari awal, ya sampai pembahasan saat ini, ya atau sebelumnya, yang telah kita bahas, ya kemudian beliau, ya memberikan, ya pernyataan bahawa apa yang telah beliau jelaskan dari akidah alis sunnati wal jamaah. Ya. Yeah. Itulah akidah beliau. Itulah keyakinan beliau zahir dan batin. Ya. Yeah. itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kan itu adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Yeah. Kendati sebagian dijelaskan oleh para ulama, dan kita sampaikan secara insaf. Ya. Yeah. Secara umum, ya. Yeah. Dan mayoritas secara global apa menjelaskan beliau beliau sesuai dengan aqidah al-sunati wal-jama'ah tapi ada dua catatan kurang lebih yang dijelaskan oleh para ulama ya, dan ini kita sampaikan ya, dengan segala insah bahawa al-haq yang tentunya menjadi pilihan utama kita dan kita juga ingin menjelaskan siapapun dia bisa bersalah dan keliru akan tetapi sebagian keliruan tersebut tidak mempengaruhi akidah dan keyakinannya karena bila seorang berakidah yang benar bermanhaj yang benar maka kalimat-kalimat yang mungkin multi penafsiran secara umum tentunya kita pahami sesuai dengan prinsip dasar dia di dalam beragama yang berjalan di atas kebenaran dan sunnah tadi berbeda tentunya kalimat-kalimat yang diucapkan oleh ahlul bidah wal ahwah ahlul kalam tentunya kita pahami sesuai dengan prinsip dasar dan pola pikir dan konsep pemikiran dia nah ada kurang lebih dua catatan yang dijelaskan oleh para ulama ya. pertama tak kala beliau menjelaskan ta'ala Allah anil hudud wal ghayat wal, wal, wal ya ma Allah dari batas-batas dan ujung akhir kemudian juga bagian-bagian dan juga perangkat ini kalimat-kalimat yang seperti ini tentunya kalimat yang tidak diucapkan oleh ulama salaf dalam menjelaskan akidah karena kita mengetahui bahawa Prinsip mereka dalam menjelaskan permasalahan sifat Menetapkan sifat itu secara global ya. Menjelaskan sifat itu secara terperinci Akhidat di sunnah di wajamah Dalam menjelaskan masalah sifat yaitu merupakan segala seluruh sifat kesempurnaan Itu dirinci ya. Maka kita mendapatkan begitu banyak ya, Di dalam Al-Quran ya, Dan sunnah Perincian Penjelasan tentang sifat dan nama Allah satu persatu disebutkan. Karena itu akan menjelaskan, akan lebih menjelaskan ya kesempurnaan yang mutlak yang dimiliki oleh Allah Taala ta Berbeda halnya dengan masalah ya menafikan, menafikan sifat-sifat yang tercelah dari Allah. Itu disebutkan secara umum, tidak dirinci. Allah bukan begini, begini dan seterusnya ya, sebagaimana Ahlul Kalam mengatakan ya Allah tidak di atas, tidak di bawah tidak di dalam, tidak di luar ya, tidak memiliki batas kemudian, tidak ada uh, tidak memiliki perangkat anggota, badan dan seterusnya itu bukan istilah Ahli Sunnati Wal Jamaah dalam jasa masalah akidah terutama dalam masalah sifat, jadi secara umum Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Walam yakullahu ahad." Tidak ada satu pun yang serupa dengan Allah. "Laisa kamithlihi shay'." Tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah. "Wa la tadribu laul amsal." Jangan kamu membuat permisalan, selesai. Jadi seluruh bentuk permisalan yang dipersepsikan ya bagi Allah maka semua tidak benar. Cukup, tidak dirinci. Berbeza dengan ahlul kalam dalam menafikan sesuatu dirinci mereka tidak begini tidak begitu, tidak memiliki ini tidak itu seterusnya. Yang intinya mereka ingin mengingkari sifat kesempurnaan. Ini satu catatan ya yang jelaskan ya sebagian para ulama kemudian juga tentang masalah ya uh, iman. Tentang masalah iman iaitu tatkala beliau menyebutkan wal iman iqrab lisan wat tasdiq Tidak disebutkan di sini al amal bil arkan. Ya. Jadi, batasi tentang masalah meyakini dengan, mengucapkan dengan lisan dan juga meyakini dengan hati. Nah, ini ada sedikit catatan bahawa yang masyur yang dikelilingan ahli sunnah, iman tersebut, yaitu meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan melakukan dengan anggota badan dan amalan adalah bagian dari keimanan. Itu catatan ringan, ya, kendati bila kita kembali kepada prinsip dasar akidah Imam Abu Jafar At-Tahawih ya maka sesungguhnya itu dipa bisa dipahami dengan makna yang ya benar. Naam. Karena maksud beliau bahawa Allah tidak diliputi oleh jihad sitta ya enam arah bukan mengingkari keberadaan Allah di atas arsy bagaimana akidah Jahmiyah. Ya, karena dalam kitab yang sama beliau menjelaskan bahawa Allah ya alal arsy wa fawqa khalqi. Allah di atas arsy dan di atas seluruh makhluknya. Itu dua catatan ringan yang berkaitan dengan akidah ya atau Selebihnya ya merupakan akidah yang sesuai dengan apa yang jelaskan oleh hadis sunat di al Jamara. Ah. Baik. Eh khataman. Nah kata beliau apa yang telah jelaskan tadi ya itu adalah akidah beliau lahir batin ya dan itu pula yang diakini al-sunnah wa jamaah kecuali dua catatan yang ringan tadi. Naam. Kemudian kita beliau, kami ahli sunnah berlepas diri ya. Kepada Allah dari orang-orang yang menyelisihi apa yang telah kami jelaskan dan telah kami sebutkan. Jadi, barang siapa yang menisbatkan kepada Imam Abu Ja'far at-Tahawi akidah selain apa yang telah beliau jelaskan dalam akidah ini, ini jelas merupakan kedustaan dan melalui berlepas di diri hal itu akan tetapi yang perlu jadi catatan Ahlul Kalam ya, itu mengambil dua catatan ringan tadi dari perkataan Imam Abu Ja'far al-Tahawi, kemudian dinisbatkan kepada Imam Abu Ja'far al-Tahawi bahawa Imam Abu Ja'far al-Tahawi kata mereka mengingkari ya, keberadaan Allah di atas aras maksudnya kerana aras tempat dan Allah tidak diliputi oleh tempat maka muncul pernyataan mereka Allah wujud dan bilamakan kata mereka kalau ada tempat-tempat dan maksud perkataan mereka tanpa tempat iaitu mengingkari ketinggian Allah itu maksudnya jadi, maka kita terkecoh dan tertipu dengan pernyataan sebagian Allah mawujud bila makan. Ini mereka bermain. Bermain dengan kata-kata untuk melakukan penipuan dan pengelabuan. Dan membodohi orang-orang awam. Seperti itu. Makanya kita waspada. Nah. Ya. Jadi, sering... Ahlul Kalam menggunakan perkataan Imam Abu Ja'far Tahawi ya Kata mereka Imam Ja'far Tah mengatakan la tahwihil jihad asid kasair mubtada an. Allah tidak dilingkupi ya oleh arah yang enam nah sebagaimana semua makhluk diliputi oleh arah tersebut nah tidak di depan tidak di belakang tidak di kanan tidak di kiri, di atas setiap bawah tujuannya apa? mengingkari ketinggian Allah itu yang diinginkan ini akidah jahmiyah. nah bukan itu yang dimaksud oleh Imam Abu Jafar Tahawi kerana beliau di dalam pernyataan beliau ya dalam kitab yang sama akidah yang sama beliau mengatakan Allah muhitun ya Allah itu meliputi segala sesuatu dan di atas segala sesuatu ia tidak ada pertentangan yang berusaha untuk mempertentangkan antara perkataan beliau itu orang yang tidak paham Ya, tidak paham terhadap pernyataan Imam Abu Jafar al-Tahawi dan tidak paham terhadap akidah al-sunati wal-jamaah baik nah. kita lanjutkan kemudian Imam Mujafar At-Tahayyur Rahimahullah Ya Kami memohon kepada Allah Nah Beginilah sikap Seseorang dalam hidup ini Apapun yang tadi dia lakukan Apapun atau akidah yang terjelaskan Akidah yang benar Maka Tentunya bila Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak membimbing dia Dan meneguhkan hatinya di atas akidah tersebut Sungguh tidak akan mampu dia Ya tegak berdiri di atas akidah dengan kokoh ya, di atas keyakinan yang benar makanya ya. beliau memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala kerana keimanan, keistikaman hati di atas iman, itu semua karunia dari Allah tabaraka wa ta'ala ta ala kami memohon kepada Allah semoga Allah menetapkan kami di atas keimanan na'am Zaman sekarang ini kita sungguh sangat membutuhkan doa untuk keteguhan hati dan iman kita. Ya. Kena hidup di lautan, ya, subuhat dan syahwat begitu besar gelombang yang menerpa kehidupan kita, keyakinan, ya, hati dan ya, kesucian jiwa kita. Wa yaktim lana bihi dan semoga Allah menutup, memberikan penutup ya, penutup dengan iman ya, kepada kami artinya, boleh memohon kepada Allah untuk mendapatkan husnul khatimah. naam ini yang sangat ya harus menjadi perhatian utama kita bukan sekedar apa yang sedang kita jalani tapi yang menjadi ibrah menjadi Standar penilaian Allah adalah penutup Bukan apa yang sedang kita jalani karena kita dia tahu Apakah kita akan istiqohma Di atas hidayah, di atas petunjuk Di atas keimanan, di atas akidah yang benar Atau mungkin menjadi korban Pemikiran yang sesat Yang telah menyeret ya Banyak orang-orang yang jahil Bahkan orang yang memiliki syubuhat Ya, melenceng dari akidah yang benar, dari keimanan. Bahkan waliyazubillah sampai terjuruh muslim kekufuran. Sadar atau tidak. Terjuruh sedalam kubangan kesesatan. Jurang, ya, kesesatan. Yang begitu dalam hawa nafsu. Sadar atau tidak. Naam. وَيَأْسِمَنَا مِنَ الْأَهْوَاءَ الْمُخْتَلِبَةِ وَالْأَرَاءَ مُتَفَرِّقَةِ kami juga memohon kepada Allah, semoga Allah menyelamatkan kami dari hawa nafsu yang bermacam-macam. Nah, kita hidup di zaman hawa nafsu yang mendominasi hidup manusia. Dalam urusan keilmuan, dalam urusan amaliyah, ya, hawa nafsu yang banyak diikuti oleh manusia. Ya. Dalam masalah keilmian, dalam masalah ya. Keilmuan Yang Berkaitan masalah akidah Pemahaman Mayoritas manusia mengikuti hawa nafsunya Ya Munculnya berbagai kesesatan dalam pemikiran Kegoncangan dalam pola pikir Kontradiktif dalam metodologi berpikir Ya Keanehan Yang bermacam-macam dalam pemikiran Pernyataan yang nyelene Kedustaan yang Terang-terangan disampaikan Ya Semua hal itu Sebagai bentuk Ya Dan konsekuensi Dari mengikuti hawa nafsu Sehingga pernyataan-pernyataan yang nyelene Yang aneh, yang batil, sebatil-batilnya menjadi konsumsi mayoritas, apalagi orang-orang yang awam. Ya, kalau kita melihat dalam persilatan pemikiran di dunia maya, ya, bukan alam nyata kita akan mendapatkan, ya, bercelioran di sana pemikiran-pemikiran, ya, sampah-sampah pemikiran, ya, sampah -sampah ya ditong-tong sampah medsos yang ada. Nah luar biasa maka jika Allah tidak menyelamatkan dari hawa nafsu dan pemikiran-pemikiran yang bermacam-macam ya wal-ara'a mutafarriqah maka sungguh dia akan sesat banyak sekali makanya sebagai catatan bagi kita dan pegang prinsip ini Allah telah menyatakan bahawa setiap orang yang tidak mengikuti Kebenaran yang datang dari allah rasulnya dia pasti mengikuti hawa nafsunya. Dia sadar atau tidak? Dia paham itu atau tidak? Dia pasti mengikuti hawa nafsunya. Kalau Allah Taala, fa'ilm yastajibu lak, fa'lam anna ma'yt tabiounaahu. Jelas sekali. Wahai Muhammad, jika mereka tidak memenuhi seruanmu, tidak menerima yang kau bawa, Wahai Muhammad. Tidak menerima kebenaran datang dari Muhammad Ketahuilah mereka itu hanya mengikuti hawa nafsu Maka yang menyimpang akidahnya Yang mengingkari sifat-sifat Allah Yang memiliki pemikiran yang ekstrim Yang suka mempunis kapir orang-orang yang menyelisihinya, Terutama menghujat penguasa mengkapirkan mereka Dan pengikut tradisi dan budaya mewarisi warisan para nenek moyang dalam beragama ini bentuk-bentuk mengikuti hawa nafsu nah maka kata Nabi kepada Allah SWT Taala kepada NabiNya, wa'i Muhammad jangan ikuti mereka nah wa'latu ti'man aghfalna qalbahu an dikrina wattaba'a hawah waka'na amru furutu jangan engkau ikuti orang-orang yang telah kami hatinya dan mereka mengikuti hawa nafsunya dan urusan mereka telah menjadi cerai berai berantakan karena hawa nafsu dan lalai dari zikir kepada Allah. Pointu ti aktsar man fil ardi yudillukan sabilillah. Muhammad, jika engkau mengikuti kebanyakan manusia yang ada di alam semesta ini, dunia ini, engkau Engkau akan sesat dari jalan Allah. jadi, waspada kita memohon kepada Allah agar kita diselamatkan dari hawa nafsu nah, jangan sampai menjadi budak hawa nafsu baik di antara bentuk ya dan ini sangat berbahaya dalam konsep beragama bentuk yang nyata dalam mengikuti hawa nafsu adalah tatkala seseorang ya menjadikan akal pikirannya ya menjadi dalil kemudian wahyu harus mengikuti akalnya sebagaimana ya konsep beragama ahlul kalam dari berbagai sekte yang ya menisbatkan diri pada Islam ya mereka menjadikan akal mereka sebagai landasan dan wahyu harus mengikuti ini adalah bentuk Ya, mengikuti bahkan inilah ittibaul hawa. Nah, hakikat demi ikuti hawa nafsu. Dari situ muncul berbagai kesesatan pemikiran dan kesesatan dalam amalia perbuatan. Kena yang menjadi landasan bukan wahyu, bukan agama, tapi akal. Maka dia sifat Allah, ditolak hadis-hadis tentang hadis ahad, ya, ditawilkan sifat-sifat Allah. Bermacam kesesatan yang muncul Dari sumber Ya, kerana itu virus yang telah uh, Masuk ke dalam otak dan pemikiran mereka Taib Wal madahi bi radiyah Pemikiran-pemikiran Yang celaka Yang sesat Nah, banyak sekali Contohnya Al-musyabihah Siapa musyabihah? Musyabihah Iaitu Mereka yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Ini musyabbiha. Eh, takkala mereka membaca ayat-ayat tentang sifat, lalu mereka serupakan sifat tersebut dengan sifat makhluk. Ini musyabbiha. Sementara akidah ahli sunnah, sebagian telah kita jelaskan dan terus kita sampaikan, kita jelaskan kepada umat, ya, bahawa akidah ahli sunnah tiwal jemaah, Aqidah kaum muslimin yang mengikuti manhaj salafus saleh, aqidah Ahlussunnah wal Jamaah di dalam mengimani sifat-sifat atau nama-nama dan sifat-sifat Allah bahwa mereka menetapkan sebagaimana ditetapkan oleh Allah ya tanpa menyerupakan Allah dengan sesuatu apapun. Karena begitu perintah Allah, laisa kamitsli syai' bahwa Sami'ul Basir. Jadi ditetapkan tanpa diserupakan Ya dan dinafikan tanpa diingkari. Apa maksud dinafikan? Yaitu menafikan, ya, menafikan berbagai sifat-sifat yang mengandung kekurangan, tapi bukan mengingkari sifat-sifat yang telah jelas ketetapannya bagi Allah. Nah, jadi ifbatun bila tasbih, watanziun bila taatir. Ini isbatun bila tashbih menetapkan tanpa diserupakan dan mensucikan Allah tanpa mengingkari sifatnya ni pegang ni prinsip ini kena sering kita mendengar kenapa kita menta'wil sifat-sifat Allah kenapa diingkat ya Allah itu maha agung kita mengagungkan Allah mensucikan Allah Allah mengatakan tidak sempat dengan makhluk wala miakulau kufuan ahad digunakan juga ayat yang sama ya tapi sesungguhnya itu hanya sebagai apa? Hanya memperkuat pernyataan mereka. Sesungguhnya yang jadi dalil utama adalah akal mereka. Kau dia mencari-cari dalil yang sekiranya dari satu sisi menopang pernyataan mereka. Ya, jelasnya suatu kebatilan. Nah. Jadi kalau kita tetapkan, Allah punya tangan, Allah punya mata, Allah istiwa alal al ars, berarti kita menyerupakan. Tesbih dan Allah alaih kami misli syait kata mereka Allah tidak menyumpai sesuatu maka bagaimana agar selamat agar kita mensucikan Allah mengagungkan Allah ya diingkadi di ta'wil berarti istawa bukan tinggi di atas arash ista'ula berkuasa ini perkataan muatazilah tangan Allah tidak memiliki tangan kalau kita tetapkan tangan berarti serupa dengan makhluk karena mereka memahami tangan itu tangan makhluk ya subhanallah Rumus yang digunakan Rumus antara manusia dengan manusia Sementara kita berbicara Ya Allah Tentang Allah Yang di luar makhluk Yang di atas makhluk Yang tidak menyatu dengan makhluk Nah Jelas ini suatu kekeliruan Kena telah Persepsi yang pertama Najis tasbih ini Sebelum parulama mengatakan Ini najis tasbih yang mengotori pemikiran hati mereka Subhanallah, aina at lillah? Mana pengagungan kepada Allah tatkala tembaca Ar-Rahman al al-Hasstawa. Suma stawa 'ala al-Arsh. Idullah wa qaidihim, yanzilu as-sama' ad-dunya, ya. Dan ayat, -ayat yang lain, sehati hadis yang lain tentang sifat, ya Allah yang menetapkan. Kemudian langsung yang terbesit dalam benak ahlul bid'ah wal ahwa ahlul kalam pengikut Jahmiyah dan yang lainnya, tashbih. Subhanallah. Allah mengatakan laisa kamitsli syai' dan anda begitu membaca memahami tashbih when ya yeah. ini suatu kerancuan ya yeah. kegoncangan dalam berpikir disebabkan apa menjadi budak hawa nafsu dan pemikiran yang sesat dan akal yang dikultuskan nah dengan demikian suatu kebatilan dan suatu kedustaan ya yeah suatu kekeliruan yang patal dalam ya, suatu pernyataan bila menisbatkan musyabihah kepada ahli sunnah yang menetapkan sifat ya. padahal sesungguhnya ahlul kalam itu yang musyabihah kerana mereka telah berpersepsi yang musyabihah mereka mentashbih kemudian mentawil kemudian menta'til begitu pemikiran tashbih yang ada dalam otak mereka lalu untuk selama dari tashbih ditaktil atau ditawil ta'atil ya ingkari. di ta'wil ini lebih halus ya enggak gentleman ini halus enggak mau terang-terangan mengatakan tapi di ta'wil diselewengkan ya intinya adalah diingkari di ta'atil maka kata para ulama hum syabbahu thumma attalu, thumma syabbahu mereka mentashbih terlebih dahulu kemudian mengingkari ta'atil kemudian syabbahu menyurupakan lagi kenapa? Tadkala semua sifat Allah diingkari Maka yang tidak memiliki sifat sesuatu yang tidak ada Berarti sama saja Menyerupakan Allah dengan sesuatu yang tidak ada Bilma'adumat Adakah kebatilan Bahkan kekufuran lebih dahsyat dari itu Na'uzubillah min dhalik Baik Wal mu'atazilah Akidah mu'atazilah Ya yeah. Ya yang menisbatkan diri pengikut wasil uh, bin atau ya, Al Ghazal, kemudian Amr bin Ubaid. Yang Amr bin Ubaid ini dulu murid dari Imam Hasan Al Basri di Basra, Kalau jadi perselisian dalam masalah pemikiran akidah, lalu wasil atau Amr bin Ubaid memisahkan diri dengan beberapa murid-muridnya dan berpindah pada suatu sudut dari sudut masjid di Basra tersebut. Entahlah. Memisahkan diri, ya. Maka imam kutipan, mesti mengatakan home muatazila memisahkan diri. Kemudian telah menjadi ini sebuah nama yang disematkan kepada mereka yang disertai dengan berbagai pemikiran-pemikiran mulem dan menyimpang mereka yang dikonsep oleh wasil bin Ata kemudian dilanjutkan. Selain itu Abu Hudair dan yang lain-lain yang dari kelangan muatazila, nam sampai ya kadi uh, Abdul Jabbar al Muatazili yang intinya, pemikiran mereka itu dibangun di atas, ya, lima prinsip, ya jadi ada juga Pancasila mereka, kaum Atazila, ya lima pemikiran, ini yang mereka yakini kelima pemikiran tersebut, ya, yang pertama jadi, kemudian, Al-Adl, keadilan yang kedua, Tauhid yang ketiga infadul wa'id yang keempat manzilah bainan manzilatain dan yang kelima al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar ya ini landasan lima ya lima landasan mereka pemikiran mereka al adl keadilan bagus tauhid bagus tapi kalau anda tidak mengerti maksud mereka adil tauhid anda akan tertipu maksud adil mereka itu apa maksudnya keadilan ya itu mengingkari takdir jadi Allah tidak mentakdirkan kejahatan dan maksiat ya, kenapa demikian Karena kalau takdirkan kata Allah mengazab orang-orang yang berdosa sementara Allah mentakdirkan berarti Allah tidak adil zolim kata mereka maka untuk selamat dari persepsi yang seperti itu, ya harus dikatakan Allah tidak mentakdirkan maksiat dan dosa na'udzubillah ini, jadi mengingkari takdir, itu intinya tauhid, subhanallah kalimat tauhid tapi apa maksudnya, tauhid mereka ya ahad hanya satu tunggal tidak memiliki sifat, berarti mereka mengingkari semua sifat Allah seperti itu infadul wa'id, iaitu mewajikan kepada Allah, wajib Allah mengazab yang berdosa Maka apa yang terjadi? Diingkari syafaat di akhirat. Enggak ada gunanya syafaat. Begitu Allah mengancam dan siapa yang melakukan pasti akan diazab. ia ya, wajib bagi Allah. Karena Allah tidak memungkiri janji katanya. Begitu. Kemudian manzilah baina manzilatain ini enggak jelas ini abu-abu ini. Posisi seorang dia berbuat dosa apakah kafir atau mukmin? Enggak. Enggak kafir, enggak mukmin. Tengah-tengah, enggak jelas, abu-abu. Ini akidah abu-abu. Ya. Yeah. Kemudian amar bil ma'ruf nahi munkar disalipkan di situ menghujat penguasa pemerintah karena ini ingkar in, munkar ya begitu menurut mereka ini secara umum tentang mu'tazilah nah kita boleh pasti dia hal, hal itu semua kemudian wal pengikut Jaham bin Shafwan ya yang mengambil akidah Ja'ad bin Dirham Ja'ad bin Dirham mengambil pemikirannya dari kelompok as-sabi'ah kaum palsafah palasifah ya jadi sumbernya bukan dari Islam maka jahmiyah yang mencetuskan akidah yang batil kesesatan mengatakan bahawa mengingkari kalamunlah Allah tidak berbicara dengan Musa kepada Musa kalamunlah Musa taklimah tidak kata dia kemudian manusia terpaksa al -jabur. Ya, kemudian diantar pemikiran jahmia ini neraka dan surga itu akan ya tidak kekal abadi dan keimanan itu hanya makrifah. Kuda yakin, mungkin pengaku sudah beriman, enggak solat pun ya, enggak beramal ya, tidak ada masalah. Kemudian katanya kekufuran itu hanya kejahilannya kufur Ada banyak bentuk-bentuk kekufuran. Enam. Jadi Kemudian mengingkari sifat al jahmiyah Jadi semua orang-orang yang mengingkari sifat-sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala, ini yang sumber pengambilannya dari pemikiran jahmiyah. Jadi bukan ahli sunnah yang mengingkari sifat Allah. Mengingkari tinggal Allah di atas aras. Keberadaan Allah di atas aras. Ahli sunnati wal jama'ah. Ahlul hadis as salafus salih. Nabi dan para sahabat dan orang-orang yang beriman meyakini bahawa Allah tabaraka wa ta'ala fauqa khalqih ala arsih di atas seluruh makhluknya, di atas aras makhluk yang paling tinggi Allah tidak menyatu dengan aras Allah tidak butuh kepada aras Allah maha tinggi ya bukan Allah berada di mana-mana atau Allah ada tempat-tempat apa maksud tempat? Apakah tempat yang dimaksud diliputi oleh makhluk Atau tempat yang di bawah Atau di atas Yang itu adalah tempat yang relatif Dalam hidup ini, dalam alam ini Atas, bawah Ya Seperti itu Ini Ini bagian atas, ini bawah Ini relatif, kalau saya putar begini Yang bawah jadi atas Sebaliknya juga Kiri, kanan, kiri bila saya putar ini kanan menjadi kiri ini relatif depan belakang takkan saya menghadap ya berbalik arah yang belakang jadi depan yang depan jadi belakang itu kan relatif ini di alam semesta ini ini di alam semesta ini itulah yang jihad siddah arah yang enam tadi itu alam sementara Allah di luar alam makhluk yang paling tinggi aras dan Allah di luar alam kerana arah sebagian dari alam maka dalam hal ini setelah kita berbicara tentang sifat Allah ketinggian Allah bila dibandingkan dengan makhluk maka hanya ada dua arah saja ya tinggi dan bawah Allah maha tinggi dan semua makhluk di bawah Allah lalu apa maksud makan di sini tempat tanpa tempat sadarkah seorang ternyata mengatakan Allah tanpa tempat sadarkah dia, apa maksudnya kalau tempat yang anda maksud diliputi makhluk, iya Allah tidak memiliki tempat dalam artian seperti itu, karena itu tempat yang ada di alam semesta ini mahasuci Allah dari hal itu La tidak mungkin diliputi oleh Allah sebab mereka tidak akan bisa meliputi Allah Ta'ala. Ya. tidak akan mungkin tapi kalau yang anda maksud tempat yang hanya Allah ada di sana itu tempat Adam yang tidak ada di alam ini yang tidak ada makhluk di sisinya hanya Allah sendiri mak itu makna ketinggian tadi. Ya, kan Allah terpisah dari makhluk tidak menyatu dengan makhluk. Ya, kalaupun itu, ya itu maknanya, ya benar istilah tempat. Tapi tempat ini tidak terdapat istilah dalam Al-Quran tidak terdapat di dalam hadis. tidak terdapat dalam perkataan seorang pun dari salafus Saleh istilah Allah fi kulli makan semua tempat Allah lesa fil makan Allah tidak bertempat la khari la dakhil tidak dalam alam tidak di luar ya begitu kata mereka al-bari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 Imam Syafi tidak pernah mengatakan bahawa Allah ada tempat-tempat Imam Syafi mengatakan Ar-Rahman al ar sistawa Imam Syafi menetapkan semua sifat-sifat Allah Imam Syafi mengingkar pemilikan Jahmiyah Ternyata yang mengatakan Allah ada tempat-tempat itu Itu asal-muasal dari perkataan Mu'atazilah Mu'atazilah mengambil dari Jahmiyah Bukan Ahli Sunnah maka pun mengatakan ijma' ahli sunnah mengatakan Allah ada tempat-tempat busta. Ini ijma' sepakat, kesepakatan untuk menyelisihi kesepakatan. Ijma' ahli bidak wal ahwah fi mukhalafati ijma' ahli sunnah. Jadi ijma' kesepakatan ahlul kalam dalam menginjahmiyah, mengingkari ijma' ahli sunnah yang berlandaskan Al-Quran, berlandaskan hadis, berlandaskan ijma' berlandaskan akal dan fitrah yang masih sehat. baik Jahmia, kemudian Al Jabriyah. Di antara pemikiran Jahmia itu juga Jabr. Allah, manusia terpaksa, tidak punya pilihan. Maka dari satu sisi, ya mereka namakan Jabriyah, Jahmia ini. Di sisi lain, namakan Muattila. Karena Muattila itu mengingkari sifat. Itulah sumbernya baik mengingkari secara keseluruhan atau mengingkari nama dan sifat, ini yang paling ekstrim lagi dari mu'aktilah jahmiah, atau mengingkari sifat saja dan menetapkan nama tanpa tanpa makna mu'atazilah atau yang mengingkari dan menetapkan sifat yang tujuh pendapat al-kullabiyah kemudian itu yang diwaris oleh kaum asyairah sifat yang tujuh hayatun, iradatun kudratun sam'un ilmun basir mutakellim kalam ya dikalim mengalami sifat ma'ani ya yang asal-muasalnya dia akidah kullabiyah ya kemudian mentakwil sifat-sifat al-khabariyah seperti istiwa kemudian tangan wajah dan yang lainnya ya ini akidah syair na'am maka diantara sektor yang menyimpul adalah al-jabriyah mereka mengatakan manusia terpaksa Jadi, ketika mereka enggak ada pilihan, terpaksa Bagaikan Daun yang jatuh Bagaikan batu yang jatuh dari Ya, puncak gunung Bagaikan, ya, tiupan angin Semua tidak punya pilihan Nah, ini jelas akidah Yang ya menyimpang Al-Qadariya Al-Qadariya adalah mereka yang mengatakan mengingkari takdir. Apa maksud di sini? Apakah syarak surun -syar takdir? Tidak. Ya. Karena mereka juga punya dua atau sekte, Secara umum, kelompok besar. Yang dahulu yang pertama awal muncul zaman ya uh, generasi senior sahabat, siwar tabi'in, as-sahabat yang masih waktu Ibnu Umar bin Abbas zaman mereka. Mereka yang mengingkari ilmu Allah dan kitabatul maqadir Jadi Allah tidak mengetahui sesuatu dan tidak ditulis di ruha ilmahfud Ini jelas mereka, para ulama Salaf sepakat mereka ini kufur Ya Kata imam al-shabi Nadhirul qadariya bil ilmi Faina aqarruha wa illa kafur Ya Dia mereka dengan ilmu Mereka mengingkari ilmu atau mengimani Kalau mereka mengimani, ya beriman mereka Kalau mengingkari berarti mereka kufur Karena mengingkari ilmu Allah Nah yang kedua Sekte yang mengingkari Keumuman Masya Allah dan ciptaan Allah Jadi ada menurut mereka Dari ciptaan ini Tidak masuk dalam kehendak Allah Seperti perbuatan manusia Atau dosa Or tidak menghendaki kata mereka Karena persepsi mereka Antara kehendak dengan kecintaan itu sama ya. Kalau Allah menghendaki Berarti Allah mencintai masa Allah mencintai maksiat kata mereka berarti Allah tidak menghendaki. keliru mereka tidak ada ya istilahnya ya suatu uh, kesamaan secara mutlak atau uh, korelasi secara mutlak karena ada suatu Allah takdirkan tapi Allah tidak mencintai Allah mentakdirkan perbuatan dosa terjadi maksiat Allah ciptakan Allah menghendaki menciptakan iblis Tapi Allah melaknat Tidak semua diciptakan, dicintai Ya Tapi semua yang disyariatkan, dicintai Semua disyariatkan, diperintah, dicintai Dan tidak semua yang diciptakan, dicintai Itu bedanya Ini pembahasan masalah takdir yang lebih luas lagi Al-Qadari mengatakan Allah menciptakan manusia Tapi manusia, perbuatan manusia itu bukan ciptaan Allah Manusia menciptakan di sini mereka terjebak mengingkari takdir. Sementara akidah Ahlussunnah Allahu khaliqu kulli syai. Allah yang menciptakan segala sesuatu. Naam. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ta Allah menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Allahu khaliqu kullu san'atin wa san'at. Ah. San'in san Allah yang menciptakan pelaku dan perbuatannya. Nah, itu akidah Ahlussunnah. Adapun Qadariyah diingkari. Ya. Keberadaan perbuatan manusia masuk dalam Kehendak Allah atau ciptaan Allah, maka-makan qadariya nah, inilah akidah mu'tazilah jadi mu'tazilah sekte-sekte ahli al-bida itu mereka sedang lintas pemikiran lintas pemikiran apa yang sesuai dengan hawa nafsunya itu diambil tidak ada ketetapan kerana sandarannya enggak benar landasannya enggak jelas, akal ahli sunnah wal-jaman tidak ada warna-warni, tidak ada gaduh-gaduh akidahnya mereka punya satu warna saja putih, bersih, suci akidahnya, kenapa sumberkan wahyu <tuh> ya. <tuh> al tidak la yanti hawa in wahyu Ya, al-haq al rabbik kebenaran tentang dia Rabmu Rasul tidak berbicara dengan hawa nafsu dengan wahyu, jelas standarnya maka akidah mereka dari zaman Rasul SAW sampai detik ini, akidah al-sunnah sama, tidak ada perbedaan, dan kita baca, karya tulis para ulama ahli sunnah ya tentang akidah perbedaan redaksi mereka tapi subtansi sama ya teks berbeda tapi konteks sama tidak ada perbedaan karena masih mengungkapkan ya sehingga kemampuan mereka tidak lah mengungkapkan tapi teksnya berbeda konteks, ya, konteksnya sama silahkan dilihat silahkan dibaca tidak ada perbedaan sama sekali dan masalah akhirnya nah lintas generasi lintas daerah Ya lintas madhab mereka alis sunnah semuanya sama dalam masalah akidah sepakat bahawa Allah Istawa ala Orshi. Nah sepakat menetapkan sifat-sifat Imam yang empat sepakat akidahnya. Tak ada ya Imam yang empat ya dia mengatakan ya akidah saya Jahmi ya madhab saya Syafi'i mazhab saya misalnya oh, Hanafi atau mazhab syiah maliki kemudian akidah syiah asyari atau Mu'tazili tidak ada seperti itu tidak ada ini jelas kontradiktif yang dan kesesatan yang nyata nah kemudian waghairihim dan selain mereka banyak sekali apalagi zaman sekarang ini nah yang menyelisi alis sunnah wal jama'ah minal ladhina khalafu sunnah wal jama'ah yang menyelisi sunnah wal jama'ah yang menyelisi alis sunnah wal jama'ah tapi siapa alis sunnah wal jama'ah jangan keliru ya yeah ahli sunnati wal jama'ah yang setia mengikuti sunnah yang mengikuti jama'ah, akidah mereka pengamalan mereka dibangun di atas Al-Quran dan sunnah bukan tradisi, bukan pemikiran bukan hawa nafsu, bukan warisan para leluhur ya, tidak ini ahli sunnah ini maksudnya, jangan disalahpahami oh iya, ahli sunnah wal jama'ah ini ya berarti ini kelompok kita ini jangan Ahli sunnah ah, Bukan Ya Monopoli kelompok tertentu Ahli sunnah ah Adalah setiap orang yang berjalan Di atas Al-Quran dan sunnah Mengikuti ijma' dan mengikuti Salafus soleh dalam beragama Dalam berakidah Dalam beramal, dalam akhlak Ini prinsip mereka Dalam beragama Yang mereka mendepankan Wahyu daripada akal Dan akal tidak mereka bertentangkan dengan wahyu Ya Karena akal yang sehat tidak akan bertentangan dengan wahyu Itu dalil yang sahih Tapi akal yang rusak Akal yang telah Ya terkontaminasi berbagai syubhat Itu yang menentang wahyu Seperti Ahlul Kalam Dan yang lainnya Nah Dan mereka telah terjun dalam kesihatan Jadi kata beliau Kita perlu diri Ya dan memohon kepada Allah diselamatkan dari berbagai pemikiran dan pelaku ya pemikiran atau yang memiliki pencetus pemikiran-pemikiran tersebut dari pemikiran dan sektarnya dari pemikiran dan orangnya ya kita berlepas diri karena itu adalah akidah yang menyimpang akidah Ahlussunnah wa nahnu minhum bara wa hum indana dullah wa ardya al-ismatu dan kita ya berlepas diri dari berbagai pemikiran yang nyimpang tadi, pemikiran yang sesat, yang menyesatkan, ya dan para pelakunya, ya, yang menebarkan pemikiran tersebut, karena itu bukan agama Allah, bukan akidah alis sunnah, ya, bukan manhaj salafus sahlih. Nah, sementara kita dituntut kewajiban untuk mengikuti kal Allah wa kal Rasul, ya, para imam yang empat tersebut, ya, sepakat. Bahawa kewajiban untuk mengikuti Al-Quran Sunnah adalah suatu keinsyaian. Tidak ada pilihan dalam hal itu. Imam Syafi'ah mengatakan ini soal hadis pemahdabi. Hadisnya so itu Ya Pada satu ketika beliau meriarkan hadis tentang seorang jariah budak wanita yang yang atau seorang yang mengadukan tentang budak wanita yang dia miliki dia ingin memperdekakannya ya kemudian Rasul bertanya kepadanya ainallah dia menjawab sebetulnya as-smit sama paman ana antara Rasulullah kata Rasul athi faaina mu'minah bebaskan dia ya yaitu seorang mukmin ada seorang yang ya menyelotok begitu dan mengatakan perkataan yang aneh ya imam atakhubiyadzal hadis wa imam engkau akan mengambil hadis ini. Sekarang kata Imam Syafi'i marah. Ya. Dan mengatakan. Ya. Kata dia. Ya Rajul. Ya. Aru'ayta alayya zunnauran. Aru'aytani fi kanisa. ma'il ma la illa illa ma ana illa fi baytin min al muslimin fi baytin min Allah na'a ida ja'a nabi sallallahu alaihi wasallam hadithan sahihan thumma la akhudhu bihi fashhadu bi anna aqliqa ya. apakah engkau melihat pada diriku aku memakai pakaian zunnar iaitu pakaian ikat pinggang para pendeta dan bagian para pendeta Abang kau melihat saya ini dalam kenisah gereja tidak tiada lain kecuali saya berada di, di dalam masjid baitun menbuyutillah kata beliau bila hadisnya sahih dari nabi sallallahu alaihi wasallam ya kemudian saya tidak menerima dan mengambil hadis tersebut saksikanlah akal saya ini tak hilang dah gila saya imam syaikh mengatakan seperti itu lalu bila ada orang mengatakan Ya, menisbatkan perkataan yang batil yang palsu dari Imam Syafi'i mengaku penyikut Syafi'i anda dusta di dalam menaqib Syafi'i Imam Al-Bayhaqi ya. sebutkan satu riwayat bahawa Imam Syafi'i berpendapat, suatu pendapat kemudian, dan hadisnya sahih, kemudian disebutkan kepada beliau pendapat, bagian muridnya menyisi pendapat beliau, padahal sependapat Imam Syafi'i tersebut ya, Bukanaskan dalil yang sahijah. Kata beliau, aku ulu, a'dhabu, ila ma sahabil hadith wa in khala'fani asabi. Aku akan berpendapat yang sesuai dengan yang sahih Kendatii mereka menyisiku. saya dah beliau mengatakan, sahib ladi wa fikhu ma saha an rasul. Sahabatku yang selalu aku temani adalah yang sahih dari Rasul. Wa in baud kendatii orang yang jauh, bukan karib kerabatku. begitu yang saya menyelisihinya ya, yang menyelisihhi hadis kandati dia karib kerabatku jadi sahabat, Nabi, sahabat imam syafi'i murid yang setia pengikut imam syafi yang setia mengikuti hadis. kalau anda mengatakan saya pengikut syafi tapi akidah senyap asyari atau maturidi dan yang lainnya kapan imam syafi menjadi asyari kapan imam syafi mengingkari ketinggian Allah kapan beliau mengatakan bahawa Allah ada tanpa tempat ha? tidak pernah kebohongan yang begitu nyata untuk membodohi orang, -orang awam Maka ikhutul iman waspada, ya, bahawa semua yang menyimpang yang disebutkan, ya, sekte-sekte dan pemikiran disebutkan imam mujahidur taqawi merupakan madhab-madhab yang tercela yang telah menyimpang dari kalangan mushabbiha, muatazila, jahmia, jabriya, kadariya dan yang lainnya, ya, yang mengikuti pemikiran mereka, sesuai dengan kesesatan dan penyimpangan mereka, semua hal itu, ya, menurut alisubna wajahul dulal mereka yang telah tersesat. Ya, termasuk ya ke dalam sekte yang dikatakan Nabi kulluha halika ya, semua telah binasa dan celaka nak menyelisi ahli sunnati wal jamaah ya komudin wa billahi l'ismatu wa taufiq kita hanya mohon perlindungan dan taufik pada Allah tabaraka wa ta'ala baik uh, itulah akhir dari perkataan Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah dalam akhidah yang kita pelajari ya yang cukup lama juga ya. Tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan ya kemudahan kepada kita untuk bisa menyelesaikannya. Ya, tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala ya memberikan uh, keteguhan ke dalam hati kita dan menyyukir pelajaran kebaikan dan menetapkan kita di atas akidah yang benar dan menyelamatkan kita dari berbagai pemikiran dan akidah yang menyesatkan. Dan juga semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memperlihatkan kepada kita kebaikan dan kebenaran dan berkuatan untuk mengikutinya. Dan semoga Allah juga memperlihatkan kepada kita kesesatan dengan nyata dan kita diberi kekuatan untuk meninggalkannya. Demikian, Wallahu'alaikum. Baik, syukurkan. Terima kasih. Atas materi yang telah disampaikan melalui saya di kesempatan pagi hari ini dari pembahasan mengenai akidah insyaallah mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif sesi soal jawab bagi anda para pemirsa ataupun pendengar yang ingin, yang ingin bertanya silahkan anda bisa mengirimkan pertanyaannya di layanan amsan singkat <tuh> di 0819 89 6543 untuk anda bisa menghubungi kami secara langsung di layanan telepon telpon di 021 021 delapan dua baik untuk kesempatan pertama kami berikan di layanan telepon silahkan di nol dua satu dan kiranya untuk pertanyaan disesuaikan dengan pembahasan kita mengenai masalah kini ya silahkan halo halo halo halo assalamualaikum assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan siapa di mana bapak saya pak Siapa? Saya Pak Rozan di Sumbawa. Pak Rozan di Sumbawa, silahkan Pak Rozan. Langsung ke pertanyaan. Ntb. Iya, silahkan. ya yang yang saya tanyakan ini kan saya di berada, berada di wilayah yang kita kenal. Iya. Bagaimana? Terus? eh masalah kan kita sering diundang sering diundang seperti halimah seperti doa Qur'an atau mau tid atau isyaratnya rajinak bagaimana sikap saya supaya kita tidak kita tidak namanya dikatakan Beragak sok lah istilahnya Baik, baik Kita tetap Malum kita belum tahu Ada padatnya lah itu nah. eh, Kita tetap baik. Eh, menjalin Hubungan yang baik lah itu nah. Bagaimana nasihatnya Ustaz ya Ya baik Ruzani yang berada di NTB Ditunggu jawabannya, terima kasih Ustaz banyak Pak Ustaz, nah. Ustaz ya, ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh nah, Silakan Ustaz Ya, terima kasih kepada Pak Kauzandi Sembawa ya, NTB Barakalufik. Pertanyaannya, ya, bagaimana sikap kita dalam menghadapi berbagai ya hal yang kita hadapi di tengah masyarakat yang ya, tidak sesuai dengan prinsip ya, ahli sunnah Wal Jamaah atau sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya? Tersebutkan tadi berbagai ya peringatan dan juga ya acara-acara yang seperti itu. Sesungguhnya perlu dipahami. Takkala kita kembali kepada tuntunan Rasulullah menjalankan syahadat Islam dengan benar secara kawah. Ini semestilah tidak bertentangan dengan berbuat baik kepada sama kena ranah untuk berbuat baik, banyak sekali, luas sekali permasalahan kita mengamalkan din mengamalkan agama, sehingga kita ketahui kewajiban kita mengikuti Rasul ini adalah hal yang wajib kita lakukan tidak boleh alasan kita, nanti kalau saya tidak melakukan, dikucilkan dikatakanlah ya, gelagak soklah, ya dan, dan seterusnya ya nanti ini pura-pura alim lah dan bahkan lagi mungkin disematkan ini ya ajaran barulah, lah ini agama baru dan diolok-olok kan ya. itu semua ya hendaknya jangan sampai menjadi sebab kita surut dari megang kebenaran dan mengamalkan saya ingin bertanya tak kala nanti di alam kubur di alam apa kabar manfaat sikap kita yang lembek seperti itu sikap yang ya sana sini ikut sana ikut sini dengan alasan perasaan enggak enak ya telan perasaan itu karena dalam kubur tidak akan ditanya perasaan kenapa ya Allah enggak enak ya Allah nanti orang mengatakan saya begini seharusnya di alam jelil di, di akhirat juga tidak pernah seperti itu ditanya Man, nabi yuk? siapa nabimu yang kamu ikuti jadi nah, ini, ini satu sisi lalu sikapnya itu bagaimana Ya, dengan bijak kita sampaikan dengan ilmu bertanya dan dasarnya. Nah, bukan caci maki, ya, bukan menghina, tapi sampaikan. Ya, akhi, waik saudaraku, ya, saya bukan orang yang anti bermasyarakat, tapi si saya dalam peragama kita dalam peragama tentu dituntut untuk menaati Rasul ini bekal menghadap Allah saya akan ikut dalam berbagai ya, kerjasama kegiatan, kemasatan bersama tapi permasalahan dalam masalah prinsip, masalah akidah dan masalah amaliyah, tidak ada paksaan apakah dia bertanggung jawab nanti apakah anda bertanggung jawab sisi ya Allah terhadap mungkin penyimpangan salah dosa salah lakukan, anda akan memikul nanti Nah. No jadi dengan cara yang baik nah, terus bertutur kata yang baik memberikan yang terbaik ya, dan menurunkan kebaikan bagi mereka ya, mengunjungi mereka ya, di lain kesempatan, ya menanyakan kondisi ya, jadi ini aktilah masyarakat, bukan kita ikut-ikutan ya, ikut-ikutan, terjerumus dalam penyimpangan, tidak boleh di prinsip maka lebih baik berterus terang dengan cara yang baik yang bicara daripada kita, ya tidak mau berterus terang kemudian jadi beban pikiran kita yang inti intinya, ya kita juga tidak bisa maksima dalam beramal dan beragama, ya harus mengikuti mereka tidak enak, ya buktikan kita orang yang cinta pada kebaikan, cinta kebaikan pada sesama. Dan berbuat baik, ya, inginkan kebaikan dan kita berikan nasihat. T tapi inilah resiko dalam hidup. Ini pilihan yang setiap pilihan pasti ada, ya, konsekuensinya. Tapi tidak ada masalah. Kalau mengkonsekuensi adalah kita harus, ya, kembali kepada Allah, kembali kepada Rasul, kembali kepada agamanya. Karena mungkin manusia Ya, tidak merestui perbuatan kita. Ini yang mengresiko dalam hidup. Ya, setiap pilihan pasti ada konsekuensinya. Tapi tidak ada masalah selama konsekuensi tersebut ya baik dan tidak tercela di sisi Allah Taala Tapi pesan saya, ya bermuamalah dengan baik, bertutur kata yang baik, tampakkan kemuliaan sunnah, kebaikan Islam itu dengan tutur kata kita, muamalah kita. Ya akhlak yang mulia, tutur kata yang baik, suka membantu, ya. Bila mungkin sebagian dari warga kita sakit dikunjungi, ya, menanyakan kondisinya, membantu, itu yang harus dilakukan Nah, dan sabar, sabar diuji. Inilah menguatkan kesabaran yang sesungguhnya di dalam memegang prinsip tadi. Nah, Demikian Allah Walaikum nama ekskrim dan segala khotas selena Sadunikyan yang bertanya dan selanjutnya kami ajukan pertanyaan di layanan pesan singkat. Ya ada pertanyaan Ustaz dari Ummudanya yang berasal dari Bandung. Ya Ustaz, saya pernah diajak berdiskusi dengan satu kelompok yang membahas Al-Qur'an hanya dari terjemahannya saja. Dan mereka meyakini bahawa langkah mereka benar. Saya ingatkan untuk membaca tafsir dari para ulama, namun mereka hanya berpegang dari tafsir Al Qur'an Al Misbah, sedangkan tafsir-tafsir yang lain tidak sesuai dengan zaman katanya. Pertanyaannya, mereka ini masuk golongan mana? Ushad? Dan akidah mereka itu seperti apa? Dan mohon penjelasannya dari yang golongan tersebut itu. Oke, terima kasih. Pertama yang perlu kita pahami adalah agama ini bukan ya untuk diperdebatkan. Kalaupun ya ada diskusi. Atau dalam istilah munasarah ilmiah tujuan mencari kebenaran, ya. bukan mempertahankan pendapat masing-masing atau mungkin mencari kemenangan. Dan seringkali yang seperti itu, ya, yang menjadi standar penilaian menang-kalahnya adalah para ya, peserta yang hadir. Sesudah yang pemikiran masing-masing Kalau banyak pengikutnya yang hadir Nantinya akan yang bersorak ya, Yang bertepuk tangan Itulah kemenangan ya. Itu yang terjadi Disesuai Dikondisikan Maka Islam bukanlah yang seperti itu Dan seorang meninggalkan perdebatan Perdebat kusir yang tidak berujung dan berpangkal Gak jelas pangkalnya dan mana ujungnya Awalnya mana, gak jelas Karena tidak ada landasan yang jelas dalam diskusi, tidak ada batasan, dan juga tidak ada konsep yang jelas seperti kebanyakan yang terjadi sekarang ini. Ya. Yang satu tidak muhimanii Al Quran, yang satu mencela sahabat, yang satu yang mentakwil sifat, yang mengatakan akal sudah kedepankan, yang satu mengatakan akal harusnya di dalil, wahyu mengikut. Lautat kali kita sugukan ayat-ayat. Dalil-dalil tentang siapa Allah, dia tidak akan menerima. Kenapa? Mampah dada tidak mengimani Al-Quran sebagai dalil. Akal. Jadi segudang, ya berapapun gudang kita berikan, dalil nih, sohih, dia akan diterima. Kenapa? Kerana akal. Itu permasalahan. Jadi, kalau kita melihat para ulama berdiskusi, bertujuan berkala al-haqq. Mereka tidak peduli dari perkataan siapa muncul kebenaran tadi. Kerana itu tujuannya. Nah ini yang sehat. Tapi yang terjadi baik di dunia nyata dan maya zaman sekarang ini ya perdebatan yang enggak jelas. Ke mana arahnya? Ke mana ujung dan pangkalnya? Kemudian berbagai komentar yang terjadi ya hujah maka agama bukan untuk diperdebatkan. Ya, jelas. Dahulu ada seorang salah dikatakan ya kepada mereka, woi imam, saya ingin berdiskusi denganmu." kata Imam Hasan Al-Basri kalau saya ada Imam Hasan Al-Basri wa Imam urid ujadilak ya unadhiruka kata Imam Hasan Al-Basri ya hei wahai saudara saya ini telah meyakini dan tahu tentang akidah saya agama saya saya, saya dapatkan kalau anda masih mencari akidah dan agama anda pergi ke tempat lain cari di sana itu sekeliling berimam hasan al-basri lalu siapa kita nah, maka kalau tidak memiliki ismu tidak perlu diladeni lebih baik tinggalkan majelis seperti itu karena di sana syubhat itu betul-betul subhanallah sangat kuat sekali menyambar pemikiran dan cepat ya lengket di benak pikiran kita syubhat jangan berani Para ulama dahulu, ulama dahulu, ulama. Ya. Bukan juhala ulama. Ahli bidah ingin membacakan padanya sebuah ayat. Kata dia enggak mau. Wahai anakku, tutup telingamu, tutup. Disuruh anaknya menutup telinga, kenapa? Mereka membaca ayat benar. Tapi di sana diselipkan nanti. Mereka membaca tafsir disana diselipkan. Ini yang terjadi. Tapi seperti mungkin tidak tahu tafsir misbah ada yang lainnya siapa banyak tafsir, tafsir Salafus Saleh, tafsir Tabari, tafsir ya ibnu Katsir, tafsir al Baghawi dan banyak tafsir. Ada pun pernyataan oh itu tidak sesuai dengan zaman saya. Subhanallah. Ya nanti orang sekarang lebih hebat dari para ulama dahulu. Siapa mereka? hanya sekadar menyandang gelar akademisi profesor, doktor hebat begitu subhanallah ya, subhanallah bukan itu sandar keilmuan yang sesungguhnya ya bila mengatakan bahwa tak tidak yang klasik ulama satu, klasik dan tidak suling yang relevan dengan zaman sekarang ini ya subhanallah ya, subhanallah pernyataan yang aneh pernyataan yang sungguh aneh jadi ini muncul dari Para ya, Konsep pemikiran kaum radikal ya, Skolarisme Yang sering mengatakan Mereka itu kata mereka kontekstual Tidak tekstual Jadi ayat diambil nanti konteksnya apa Subtansinya oh, Dipaksakan Ayat ini begini sudah dipaksakan Jadi mencari-cari ya, Pembenaran Dengan istilah kontekstual tadi ini yang terjadi. Saya tidak tahu siapa mereka, tapi sepertinya pemikir seperti itu orang-orang ya yang muadzila kaum meradik uh, apa namanya itu pemikiran-pemikiran yang kaum liberal, ya, kaum muadzila, ya, yang sering berbicara tentang agama atau ayat-ayat dengan akal mereka, ya, dengan prinsip-prinsip teori-teori akal mereka, logika mereka, kemudian mengingkari berbagai Ya prinsip-prinsip yang telah uh, mendasar pakati, ahli dan disepakati alis sunnah dalam masalah aqidah, kemudian berusaha menggabungkan, jadi uh, mengkolaborasikan berbagai pemikiran-pemikiran tadi. Maka dituangkan dalam karya-karya tulis mereka. Diambil semua pemikiran-pemikiran tadi, yang pemikiran muatazilah lah, pemikiran jabariyah, pemikiran yang asharia dan juga ya jahmi dan lain-lain kemudian disatukan, digodok kembali, di daur ulang lagi. Ya, muncul ya. Casingnya baru pemikirannya sama. Intinya seperti itu. Maka jika kita ingin selamat dalam memahami kalam Allah dalam memahami kalamul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kembalilah kepada orang-orang yang berilmu. Ya. Bukan kembali kepada sekedar orang yang menyandang gelar akademisi yang tinggi, berilmu. Ya. Begitu. Kembali kepada orang yang berilmu. Memahami aqidah yang, yang benar, memahami pemahaman yang benar, memahami kalimul Allah azza wajalla membaca kita kita pada salafus fusul Islam yang landasannya Al-Quran dan Hadis relevan dengan setiap saat dan waktu. Bila anda mengatakan tidak relevan lagi tafsir yang menafsirkan kalimul Allah, ya kalau itu mau benar tafsirnya, ya boleh jadi dua kemungkinan bila tafsiran tersebut Tafsiran yang betul ditafsirkan oleh ayat Allah yang lain. Aduh, jika tidak relevan, anda berbahaya. Ini bisa menjurmuskan dalam kekurangan. Ya. Kenal Al Quran, saling menafsirkan. Ya, tapi kalau yang maksud mungkin para ulama berijtihad mengambil istimbat, ya, dalil-dalil dalil, hasil penelitian mereka. Mereka membaca, membandingkan, kemudian so dengan kaidah-kaidah ilmiah yang benar lalu menunjukkan ayat ini menunjukkan kepada yang demikian yaitu ditopang dengan dalil-dalil yang lain ini adalah penafsiran yang benar Ya, kalau itu diingkari bisa ada dua kemungkinan dia tidak memahami perkataan ulama tadi ya, atau karena dia hanya melihat sepatah zahirnya saja lalu terkontaminasi dengan pemikiran pengira ahlul batir zaman sekarang mengatakan oh itu tidak sesuai lagi zamannya tidak berbeda subhanallah ya kan pun zamannya berbeda timbul permasalahan di tengah-tengah masyarakat permasalahan-permasalahan kontemporer nazila istilahnya maka para ulama yang mampu memberikan hukum setelah membandingkan sekian banyak kaedah-kaedah umum dalam syariat Islam kemudian melihat ya latar belakang ya permasalahan terjadi sebabnya lingkungan dan kondisinya mereka mengkecocokkan mana yang lebih sesuai -suai? maka di situ diambil Hukumnya, itulah karena ijtihad para ulama. Tidak semua yang boleh berijtihad. Maka dalam hal ini ini jelas hal yang tidak ya benar. Maka saya berharap tidak perlu hadir dan diskusi seperti itu. Jadi yang sering terjadi bukan Al Quran yang bermasalah, pemahaman yang nyeleneh tadi yang bermasalah. Al Qurannya benar, tapi ditafsirkan dengan yang lain. Seperti yang saya contohkan tadi, ya Allah mengatakan. Laisa kamitsli syai. Abu Samuel Basri jelas tidak ada yang serupa dengan Allah. Tapi ahlul kalam juga menggunakan laisa kamitsli syai tapi tujuannya apa? mengingkari sifat-sifat Allah. Kenapa? Karena kalau ditetapkan nanti apa yang terjadi? menyerupai sifat makhluk. Dan Allah tidak menyerupai makhluk, laisa kamitsli syai. Ini yang pemikiran yang jelas. Seperti juga sebagian mengatakan wa abur rabbaka hatta ya'tiyaka al Ayatnya benar. Ibadatillahirrahmanirrahimu sampai datang keyakinan. Orang-orang sufi sampai tingkat pada ya itihadiyah. Ya. Yang mengatakan hulul. Yang menyatu Allah berada di mana dan juga Allah menyatu dengan makhluk. Begitu sampai tingkat seperti itu mengatakan. Kalau seorang telah sampai ke tingkat tertinggi dalam ma'rifah, keyakinan, sudah gugur kewajiban agama. Tidak solat lagi, tidak puasa lagi. Kenapa? Sudah yakin. Berarti batas ibadah itu sampai yakin kalau dah yakin ketemu yakin sudah tidak perlu lagi ayatnya yang gunakan al Quran tapi pemahaman yang jeli dan banyak sekali contohnya ya ini hal yang harus diperhatikan. Nah demikian Allah Wabarakatuh. Nah baik seorang terzakluker rasulullah SAW demikian untuk penanya yang dirang sangsingkat masih kami ajukan kembali ya, ada pertanyaan Ustaz. Dari penanya tidak sembuhkan nama dan tempatnya Ustadz Saya ingin bertanya Bahawa kita memahami Setiap umat Islam itu Al-Quran dan Hadis menjadi Pedoman dalam menjarakan syariah Namun mengapa Mesti ada kelompok-kelompok Islam Atau mazhab Apakah Al-Quran dan Hadis itu Memang multi tafsir Ustadz Mohon penjelasannya Baik. terima kasih atas pertanyaannya ya, kita mahamin Islam, landasan mereka di dalam beragama Al-Quran dan hadis. ya lalu kenapa terjadi ada madhab ada multi, ya, pemikiran muncul pemahaman, sehingga apakah Al-Quran itu multi tafsir jawabannya, sisi pertama ya benar bahawa landasan umat Islam dalam beragama adalah Al-Quran dan Sunnah ya dan ini kita yakini dalil dari Al-Quran hadis banyak sekali menjelaskan tahil akan tetapi ya akidah manhaj, konsep beragama yang diyakini oleh ahli Sunnati wal Jama'ah di dalam pemahami Al-Quran dan hadis bahwa mereka sepakat untuk kembali kepada pemahaman para sahabat Rasulullah tabi'in dan atba'ut tabi'in yaitu salafus saleh. Ya. Mereka sepakat ini ahli sunnati wal jamaah. Ya. Mereka sepakat dalam hal itu bahawa kembali pada Al-Quran dan Hadis dipahami sesuai dengan pemahaman para salafusul karena mereka sahabat yang menyaksikan turun wahyu, tentu mereka yang lebih paham tentang maknanya, karena Rasul kita bersaksi bahawa Rasul telah menyampaikan lafaz-lafaz Al-Quran dan maknanya bahkan tujuan utama dari membaca lafaz Al-Quran adalah maknanya Mustahil Rasul hanya menyampaikan saja secara lafaz ya, ayat-ayatnya, tapi tidak menjelaskan makna Mustahil. Mereka telah paham, maka mereka melaksanakan, mengetahui ilmu dan amalannya. Lalu mereka pindah pada ayat yang lain. Begitu konsep mereka. Ya, Allah perintahkan kita untuk mengikuti Muajjib walansar dan beragama dan memahami agama ini. Tapi kesepakatan ahli sunnah. Sebagai nukir imam, imam Abu Hasan al-Ashir Men kitab Risalah ila al-Thaghar Disebutkan al-Imam Abu Madhafar al-Sam'ani al Shafi'i dalam kitab intisar al-Ashab al-Hadith Dan Imam al Shafi'i Dalam risalah ha beliau ya Al-Baghdadian tulis di Baghdad Awal-awal bukan risalah yang Tanggung sul-fikir mengatakan bahawa Para sahabat ya Mereka lebih utama dari kita Dalam segala hal Maka perkataan mereka lebih baik Ya dari perkataan kita untuk diri kita sendiri. Ya. Perkataan yang senada diriwetkan dari Imam Mahmud Hasan Ibnu Hasan al basri dinukil al-Imam Abu Said Dari darimi dalam kitab Rad al-Basri Marri bisil Marrizi bahwa tatkala Imam al, al basri Tanya "Wahai Imam, apakah semua yang kau fatwakan ada dalilnya?" Kata beliau, "Tidak semua yang kami fatwakan ada dalilnya, tetapi istimbatan yang lainnya." Ya. Tapi tentunya yang kami fatwakan perkataan kami lebih baik bagi di mereka daripada perkataan mereka kepada bagi diri mereka sendiri ini generasi tabiin ya. ya dan ulama asy-sunnah sepakat ya jadi ulama Al-Quran dan sunah kita kembali kepada Muhammad sallallahu nah semua sekte semua sekte yang dikatakan Nabi kulha halikah sebabnya adalah tatkala mereka mengetahui dan mereka semua sepakat sekte ahli bebas sepakat dalam menyelisih salafus salih ya ijmau ya sepakat mereka ترك انتحال مذهب السلم meninggalkan madhabus salam maka apa yang terjadi kegoncangan dalam berpikir kontradiksi dalam berpikir muncul berbagai pemikiran-pemikiran kenapa kaum khawarij menyimpang kemudian suruh dengan syiah rahafiullah Kenapa meninggalkan ulama para sahabat yang masih hidup zaman terus meninggalkan Ali, Uthman, bahkan mereka mengkapirkan meninggalkan bunuh Abbas, bunuh yang masih hidup dan para sahabat yang lain ini telah muncul fitnah yang pertama terbunuh Uthman kemudian muncul fitnah yang kedua muncul Qadariyah dan Nurjiah kenapa meninggalkan perkataan para sahabat tabi'in yang setelah itu muncul jahmiah kenapa Dengan... kemudian setelah itu muncul pemikiran, -pemikiran yang mengingkari sifat kenapa mengingkari meninggalkan apa yang telah dipahami oleh para sahabat tabi'in tabi'in tabi'in kemudian imam-imam ahli sunnah terus berseram. jadi mereka sepakat meninggalkan hal itu ya itu menjadi permasalahan muncullah warna-warni dalam pemikiran Adapun si ketiga perbedaan madhab yang ada kita kata mengenal madhab al ada madhab al kelima madhab al empat Hanafi Maliki Syafi Hambali. ini siapa mereka? semua ulama al -sunnah. Imam Abu Hanifah Imam Malik bin Anas Muhammad Ibn Syafi Ahmad bin Hanbal Nu'man bin Thabit yang Abu Hanifah kulama al-sunnah akidah mereka sama halal sirat mustaqim enggak ada perbedaannya sama sama akidah mereka ya dan mereka bukanlah yang mengatakan ini madhab syafi'i enggak tapi apa yang terjadi murid-murid mereka yang setia yang bermajlis dengan beliau itu mengumpulkan perkataan-perkataan imam-imam mereka kemudian ditulis Kumpulkan sehingga menjadi sebuah konsep, ya dengan berbagai teori, kaidah pendalilan, menjadi sebuah konsep dalam memahami fiqih Islam, ahkam Islam. Kemudian itu diikuti para ulama yang konsep tersebut diambil dari kaidah-kaidah Islam dan dalil-dalil tadi. Maka terjadilah apa istilahnya madhab syafi', madhab maliki dan madhab hambali semua mereka, ya lihat malik itu guru Imam Syafi'i, Syafi'i guru Imam Ahmad. Sama kita mereka. Tidak ada perbedaannya. Tapi apa yang terjadi? Perbedaan dalam madhab tadi itu dari hal isinya furu'iyah. Dalam memahami dalil. Dalam memahami masalah. Yang masalah tersebut tidak ada secara konteks atau secara teks. afwan, Secara teksnya, nasnya Menjelaskan tentang hukumnya. Maka mereka berijtihad, ya. Atau mereka mungkin tidak mau dalilnya, tapi yang lain mau dalil. Atau menurut mereka sama ada, tapi menurut ya, sebagian itu tidak sahih. Yang nukar sahih banyak sebabnya. Sebagai jelaskan Imam Ibn Jamil dalam kitab Qurful Malam Anaimatil Ahlam. Sebab-sebab teri perbedaan tadi. Jadi bukan dalam ikuti hawa nafsu. Adapun perbedaan yang bermacam tadi Jabariyah, Syi'ah, Khawarij, Syiah, Qadariyah, Murji'ah, kemudian Jahmiyah dan Mu'tazilah dan macam-macam itu perbedaan disebabkan mereka mengikuti hawa nafsu kerana dalil dan prinsip berbeda. Ya. Ya, prinsip berbeda. Khawarid, Syiah kenapa mun? Ya, Qadariyah bukan kendati mereka belum menentang wahyu tapi mereka tidak mau kembali kepada salaf saleh pada mereka hidup zaman tersebut Jahmiyah kenapa mereka lah sekte yang pertama menentang wahyu ia mengatakan menkutuskan akal dan itu yang dikembangkan oleh sekte-sekte yang lain Mu'tazilah jadi kena menentang wahyu tadi jadi belum ada sebelumnya Naam kesesatan Khawarij Syiah Rafidah Qadariyah dan Murji'ah tersebut Qadar Jabr itu belum disebabkan kena menentang wahyu kena berdalil dengan ayat-ayat al-Quran -ayat, tapi tidak paham maknanya dipertentangkan antara satu dengan yang lain tapi mereka tidak kembali kepada ulama salam muncul Jahmiyah, dipertentangkan bahwa akal sebagai landasan utama wahyu mengikuti jadi terjadi pertentangan antara wahyu dengan akal itu yang terjadi nah, oleh karena itu kembali sekesimpulan bahawa tiada perbedaan dan mazhab itu hanya semasalah pemahaman dan segi Uh, furu'iyah dan itu tidak tercela selama dalam konteks darana ijtihad yang benar dan siapa mereka ulama bukan juhalah seperti kita. Ya. Atau seperti zaman sekarang ini berijtihad. Ya. Tapi ya, akidah mereka sama. Dan semua yang menyimpang dari sunnah wa jamaah tadi penyebabnya kan mengikuti hawa nafsu dan kerana menyelisih madhab salafus salihin para sahabat tabiin dan atba'ut tabiin. Demikian itu pertanyaan saya berusaha meringkasnya tapi masih panjang sebenarnya ya kemudahan Mudah apa yang saya jelaskan tadi diberikan penggambaran yang jelas kepada kita tentang memahami ya inti permasalahan yang sesungguhnya demikian wallahu wa sallallahu wa sallallahu wa sunan nabina muhammadin wa ala alihi washabbi wasallam walhamdulillahirabbil alamin subhanak allahumma bihamdika asyhadu an illa anta astaghfiruka wa atubu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh